وفضل الصلاة وتم تسليم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم زهل برقد الله جل وشانه إذا نسمى صلى الله عليه الله وسلم محمد صلى الله عليه وسلم كجأة زيشاني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلم أوليك ذريتا بويتس الله جل وشانه istinskom bogobojaznošću i ne to mirati osim kao pravim uslimani. Allah subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo što nas ovdje uđe, kako bi spominjali ajete iz njegove subhanahu wa ta'ala knjige i hadise i sunnata njegovog sallallahu aleyhi wa sallam molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od koji će umrijeti samo kao pravim muslimani. Draga braćo, uz Allah subhanahu wa ta'ala pomoć nastavljamo sa našim predavanjima u kojima govorimo o poslaniku, insallallahu alaihi wa sallam, bitkama i pohodima. I događaj o kojem ćemo večeras govoriti i na ćemo se malo zadržati, jeste jedan događaj koji je sigurno svima vama poznat i za koga ste čuli, a to je bitka na Hajbar. A to je bitka na Hajbar. U prošlom predavanju smo govorili o događaju koji se desio na hudajbi poznati kao surahul Hudajbi sporazum na hudajbi. I vidjeli smo kako je ovaj sporazum završio, kako je poslanik sallallahu alayhi wa sklopio sporazum sa muširicima Mekke. Znači gdje je po prvi put u historiji, da kažemo, Islam, historiji ratovanja poslanika sallallahu alayhi wa sa muširicima, da je došlo da se sklopi jedan taki ugovor kao što je bio ugovor na Hudaybiji. I također smo rekli da je jedna kur'anska sura, a to je sura Al-Fetha koja u prevodu znači osvajanje, koja znači u prijevodu velika pobjeda da je objavljena upravo povodom ovog događaja, što znači da ovaj događaj iako u pravom smislu nije bila bitka, ipak Allah subhanahu wa ta'ala naziva ovaj događaj velikom pobjedom, naziva ga fethom. Pa je tako poslanik salahu aim kada se vratio, kada se vratio u medinu Vravio je čitav mjesec Zulhijjah bi u Medini, je iza jedan je dio mjeseca, jedan dio od mjeseca Muharram. Mojuti posle toga, pod nakon ido na posle je prošao jedan dio mjeseca Muharrama, poslanih sallallahu alejhi ve sellem, je treno i jedan novi povod je koji se zove bitka na Haybara, koji se zove bitka na Haybara. E, Mojuti mara sar se desila, koji misas kome je Međutim, s obzirom da ona nema veze sa bitkama i povodima, zato to smo izoslavili, međutim da spomenem ukratko, a to je da je poslani sallallahu alaihi wa sallam odmarnakom povrakta sa Hudaimije, poslao pisma, poslao velikim vladarima svijeta, koji su bili poznati tada u tom vremenu, koji su bili poznati Arabima, koji su bili poznati postaniku sallallahu alaihi wa Pa je tako posla ovome vladaru, Egipta, Vladaru, Perzije i tako dalje. Znači, pozva, poslao im je pisma, preko koji ih je pozvao da prihvate Islam. Preko koji ih je pozvao da prihvate Islam. Što samim tim znači da je Islam kao vjera sada dobila jedan, da kažemo, drugi izgled, znači da su i znači, ljudi sve dalje i dalje u svijetu saznavali o Islamu, o poslaniku, sallallahu a.s.w. Međutim sada kao što smo vidjeli otprilike mjesec i pol poslije povratka sa udajije posani sallallahu harim Hoseljene kreće prema Hajber. sallallahu kreće prema Hajiber. Drago reći, Hajber je bio jedno, bilo jedno mjesto, jedan grad e, kada se iz Medine kreene prema šamu u kojem su stanovali židovi, u kojem su živjeli židovi. Židovi iz plemena Benunadir, židovi iz plemana Benunadir. J ovo mjesto je bilo veoma e, ekonomski bitno. Vidjet to iz hadisa, iz, iz, iz riječa Abdullah ibn-Omera, koji kaže, nismo se najeli sve dok nismo svojili Hajbar. Znači, toliko je bio bogat Hurmama, znači, da je toliko bio bogat Hurmama, da je Abdullah ibn-Omera rekao, nismo se najeli, kao što se prenosio neki druge shaba, nismo se najeli sve dok nismo svojili dok Hajbar. Sada se ovdje postavlja pitanje, zbog čega je postanih sallallahu a.s. krenuo odmah poslije hudajbije, da kažemo tako brzo prema Hajbaru. Treba mismo mi smo is prijateljnjih pridavanja vidjeli da su e, neprijatelji Islama, muslimana, poslanika s.a.w. E, da, da ih možemo svrstati u tri grupe. Prvo su bili mušici iz Mekke, znači oni su bili glavni neprijatelji muslimana u Mediji. Zatim drugi su bili židovi i sva židovska plemena o kojima smo govorili i tređa su bila arapska plemena, znači beduinska plemena, koji bi ovi pozivali po potrebi da idu na poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Sada vidimo da je poslanik alaihi wa selam sklopio sporazum sa mušicima Mekke. I da je bio siguran od jedne velike snage, od jedne velike sebe. Međutim, ko je ostao, kao najopasniji faktor, ostavili, ostali su židovi iz plamena benu nediru. Ovdje vam ponovno neglašamo židovi iz plamena benu nediru. Zbog čega? Nešto vas asociraju židovi iz plamena benu nediru. Kakve veze imaju sa bitkom na hendaku? bitkom ahzab. Znači, židovi s plemena Ben-u-Nadir, oni su bili ti, koji su sazvali te saveznike, koji su kupjali saveznike i nagovarali ih i huškali ih protiv postanika sallallahu aleyhi wa sallam, i u stvari doveli su sve njih pred Medinu, pred grad Allahu aleyhi wa sallam, misleći tako da će iskorijeniti muhameda sallallahu aleyhi wa sallam i muslimani. I oni su u tom remonu i dalje bili nastavili sa tim huškanjem, tako što su druga plemena Huzka li prati muslima. I zato po sanih sallalahu wa sallam je krenuo, želejeći da bude siguran od ovoga naprijetelja, krenuo je prema, prema, prema, prema ovo mislu koji se zove Khajbar, kako bi biio siguran od ovog wa sallam je krenuo prema Allah subhanahu wa ta'ala al smo da je kada se wa sallam vratio sa na Allah jala, šanuh, je je u toj suri spomenuva uvajduka čaj. To je se da u posaniku sallallahu a lihi wa sallam na znani, da ti se desi u svojeni kajbali. A to je kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže, wa'adakumu Allahuma ghalima kafirah. Allahumma ubečaje veliki ratni Allah Allahumma ubečaje veliki ratni pljen. Potim se misli na kajbali. Kao što se prenosi deliku moraju mufassina, da se urekli, da se to misli na kajbali. A vidimo šta, znači, da ovaj sura objavlja na objavljajki prija samo Haibara možda na mjesec ili na mjesec i po. I poslanih sallallahu aleyhi musallam je krenuo prema Haibaru sa hiladu i četvrsto svoja ashaba, radi Allah ta'ala sa sim onima ashabima koji su koji su šta? Koji su dali prisogu po drmetu. Znači, sa onima i poslanih sallallahu aleyhi musallam je tražio da sa njih mizadžu sam oni koji hoće izgledaju džihada Ne oni koji idu radi ratni okl jer ratni prijeni u nešto što dolazi usput. Međutim, to nijukom slučaju ne smije, niti treba da bude namjer. I zato je sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam izašlo ovi 1400 iskreni ashaba Allahu poslanike sallallahu alaihi wa sallam. Znači, ne mislijemo ovdje da je bilo ashaba koji nisu bilo iskreni. Da je bilo beduinski plemena koji s svojim mjestima govorili da su muslimani i tako dalje. Uglavnom, izašli su sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik alaihi سباع ابن عرفطه سباع ابن عرفطه كانا مسيك يطروت ادولازيه بووريرا طيبه صنعت كنا روسيا ديلزا دولازي تدا الله عليه وسلم يذهب بي ادسون حيبه فان الله عليه وسلم من حيبر موجود اندا شوكه دايج كدايج حيبر بيو pa mi je postani sallallahu aleyhi wa sallam i oni koji su bili sa njima mi jedan dio ratu uprije. Međutim, draga braća, što ste ovdje sada nisim? Kada je postanik aleyhi salatu wasalam krenuo prema Hajbaru munafici iz Medine su obavijestili židove i postali vijest da postani sallallahu aleyhi wa sallam muslimani da idu prema njima. Znači, postali su i to vijest da muslimani idu prema njima pa su tako židovi iz plemena Hajbara obavijestili ono pleme u smo prije bili slušali, to je da im se priključi, da im bude u pomoči. I ashabi sallallahu Allahi ta'ala randu su nastavili sa poslanihva alihissalatu wassalam, medžuti im, bili su velikog Jakub murala. Bili su teda velikog Jakub murala. Tako ćemo vidjeti iz nekoliko hadisa, je da pomog mu Allah subhanahu wa ta'ala, tako da ni jedna sva, znači, kao što ćemo vidjeti, nisu bili, Nije bio kao neki drugi gradovi, neka druga naselja kada u, e, u Medini ili blizu Medine ili na drugim mjestima gdje su ratovali. Zato što je Hyper bio u stvari se sastoji od osam velikih utvrda, osam velikih kula, velikih građevina koji su morali da osvoji. Zato ćemo vidjeti da je ponekad opsada jedne tvrđeve trajala po nekoliko dana. Pa je tako zabilježio imam Buhari, Usom Sahihu od Saneme ibn Akwa radijallahu ta'ala anhu, da kaže, kharajina ma' nabi sallalahu alaihi wasallam ila khaybar. Kaže, vaj ashaf sallalama ibn Akwa, kaže, krenuli smo s poslaniku sallalahu alaihi wasallam prema khaybar. Pa je tu bio jedan ashaf, koji se zvao bio Amir ibn Akwa. Koji se zvao Amir ibn Akwa. Koy je bio pjesnik. Koy je bio je, znači poezju, bio je kao pjesnik. Pa je dan borodani, koji su bilu u toj grupi, rekli smo, ala kusmi'una min hunai, hatika, ya, Kaže, Amire, hajde da čujemo nešto tvoj, o tvoje poeziji. Hajde da čujemo nešto što ti znaš. Pa da onda on počeo sa stihovima, u kojim se između ostalo kaže, Allahumma, law la enta wala tesadakna, wala salina. Allahu dragi, da nije tebe, ne bi bili na uputi. Niti bi kranjali, niti bi sadaku davali. Niti bi kranjali, niti bi sadaku u kojima se govorio Allah subhanahu wa ta'ala uputi o namazu, govorio so zakatu i Pa i sallallahu alayhi wa sallam čuove stihove. Posanji sallallahu alayhi wa sallam je bio čuove stihove. Pa je rekao, meni sajq, ko na ko Pa rekli, Amir ibn Akwa. Pa sallallahu aleyhi wa rekao, Allah. Allah mu pa je poslanik sallallahu a.s. za njega uputio dovu i rekao mu Jelhamuhullah, Allah mu se smiloval. Pa jedan od prisutnijih je rekao Vadžibati ja nabijallah. Jedan od prisutnijih je rekao Obavezan mu je Allahu ja Allah u poslanići. Vadžibati ja nabijallah, obavezno mu je. Što mu je obavezno? Misli se na džernet. Misli se, kad je poslanik sallallahu a.s. uputio dovu za njega, jedan od prisutnijih je rekao Obavezno mu je džernet. Pa onda rekao, ja Rasul leula amta' tana bihi. Kaže Allah zbog, zbog čega nam ga nisi malo ostavio. Zbog čega nam ga nisi malo ostavio. šta neko što sam mislim, podobim. Podobim se mislim. Znači, da, da se nam ga ostavio, da još duže ostane sama na dunjalu. Zato što poslaniče, sallalahu aleyhi wasallam, ni za koga nije uputio dovu, a da taj nije postao šehid. Na Činiza kojog poslanik sallallahu alejhi ve sallal, selleio uputio do mu niti e, zatražio da mu Allah dželle šanu oprosti na čipojman u tom itome ovome ome a nije na dunjaluku postao šehid. I zato pogledajte kada su čulovu do poslanik alejhi salatu ve selleio to su znali. iz praksi pa su rekli hojebati ja nabiyallah obavezam rejanna. Da se preseli će inshallah taala şey kav şey. Jo su rekli lova em te nabiy. Bo će ga još, pa nam ga jo što je ostao. Pala vakona mu je povude samim da слушаamo njegovu poeziju i tako dalje jego istelo ovaj je ashab je na Khaybaru priselio. Vjudin došao s idejom da će greškom ubije samog sebe. Jer tada je e, izašao jedan poznati jevidov. Veliki ratnik. Veliki ratnik koji se zvao Murhid, e, Izašao je i tražio nekoga na dvoba. Izašao je Amir ibn Akwa. Moguđi kada je zamahnuo svojom sabljom, sablja se vratila i udario je sebe. Umorao je ki rana. Onda su neki došli Allaho postaniju sallallahu a.v. da mu kažu Allaho postaniju če propore ubijaj samog sebe u jehennam če pa je postaniju sallallahu a.v. rekuo kaže kezebe man kaže kaže slagoi ona iku inna lahu la ajrejni nebo pripadaju pripa dvije nakrde innahu hu la jahidun mujahid kaže on pravi mujahid Qar, qalla arabiyun maša biha mislu malo je oni malo je oni iz plamena koju su poputnega malo je oni koji su poputnika. Znači, pogledajte kakav Allaho, po sanika, salatu, je bio moral ashaba Allahovog posanika, alaihissalatu wassalam. A o tome ćemo posebno se tak kada budemo govorili o njihovoj hrabrosti. Pa zatim također toliko je bio njiho moral, kao što je zabilježio ima Bukhari, odebu Musa, el, el, aša'ari, abadi anhu, da su kaže, kada smo krenuli prema Mahajbaru, ljudi kad bivako, kaže, kada se popeli na neku zvisinu, kaže, rafa u asfaltu, bi takbiri u tahlili. digli. Na glas počeli da izgovaraju takbiru, da govore Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Znači o dragošti. Međutim peste, idu u boru, idu u rat. Znači ni bilo straha, ni bilo da kaži, oh majko, moja če idem, što sam ovdje, ja sad ovdje, neko drugi tamo ne, nego pogledajte te radosti, govorili su Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Pa i posanik sallallahu nisana na kutio, na nešto što je bolje. Pa i posanik, a nehi salatu, a sallam, reko, ya ihoj nas, ala anfusiku, o ljudi nemojte tako glasno izgovarati inakum la tadu'une asamme wala ghaiban vi ne dozivate nekoga koje gluh lite nekoga je daleko koji odsudan inakum tadu'une sami'an qariba vi zove te nekoga dovu i zikri te nekom je koje čuje koji je blizu wa hua maakum i on je sa vama pa kaže Ebu Musa al-Aš'ari kaže bio sam iz aposna rika alaihi salatu wassalaam izgovaro sam zikr, govaro sam, wala hawla, wala quva'te illa billah, wala hawla, wala quva'te illa billah. To mi se posanik sallallahu aleyhi wa sallam ugaat u reko, ya Abdallah ibn Qais, apravo ima Ebu Musa al-Ašariya, koji sam nogu spominje ko prenosu iz hadiša, ibn Abdullah ibn Qais. Pa Abdallah ibn Qais, ko Abdullah ibn Qais, pa sam reko, ya Rasulallah, Allah uposna nije. To mi posanik sallallahu aleyhi wa sallam ala adulluka ala kenzin kaže, hoćeš li da te uputim na jednu od djennacki riznica, pa mi je bela, ja, Rasulallah, hoću Allahu postaniti. Pa mi sallallahu alaihi wa sallam rekao, izgovara, wala hawla, wala qubata, illa billa. To je isti onaj zikr, koji on izgovarao, međutim, postanijih sallallahu alaihi wa sallam, mu je rekao, da to riznica od djennacki riznica. Znači da čovjek izgovara, wala hawla, wala qubata, illa billa, što više puta može. Tati draga braću, posanik sallallahu alaihi wa sallam je došao na hajbar stiguo na hajbar, veća bila noć mađutim od sunnata i od prakse, posanika sallallahu alaihi wa sallam je bilo, da ne napada kada negdje dođe, se dok ne nastupi za, pa se kaže da bi posanika, ošto je zabilo jema muslimi drugi kaže da bi posanika sallallahu alaihi wa sallam priče ako bi čuo ezan ne bi napo, mađutim ako ne bi čuo ezan, onda bi utručimo na prva zon, kada klanio je sabah namaz, onda bi. Ponda, miša, on je agnapo. Pa isto tako se desilo i kada je bila bitka na Haybar. Poslanik Ali, Salatue salam je došo vila i noć, proučio je dovu. Da znači, ćeš posle zabilježit Ibn Ishak sa Hasan Said, je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tu proučio u dov. Koju bi učio inače kada dođe u neko mjesto? A kada doba glasi kako? Zadno اللهم رب السماوات وما أظلمنا اللهم غسدارو نبياسا ينوشتوني تطريبوا والارضين وما اقللنا اي زمليا ينوشتي نازملي ورب الشياطين وما اضللنا اي غسدارو شيطانه ينوشتسوني ادلي ورب الرياح وما اذرين اي غسدارو فيترو و ينوشتو اني نسك ان هذه القرية وخيرا من فيها اللهم اتموليما دعنا دعش خير u ovom mjestu i kajer u njenim starunicima. I ćemo se pozla ovog mjesta i od zla starunika i od zla onoga što se nalazi ovdje. Poslanih sallallahu alaihi wa sallam proučio ovu dobu. I onda kada, onda je pričekao poslanih sallallahu alaihi sallam i kada su židovi izašli na svoje polja da, da radi i tako dalje znači radi svoje obaveza onda je poslanih sallallahu alaihi wa sallam onda je poslanih sallallahu alaihi wa napao. Onda poslanik sallallahu alaihi wa sallam Napal. Međutim, draga braću, kao što smo rekli, hajber se sastaju od osam velikih utvrda i hajber nije odmah osvajan, nego je osvajan tako, tako što je padala jedna po jedna utvrda. I židovi svaki put kada bi pala, kada bi muslimani osvojili jednu utvrdu, jednu tvrđavu, oni bi otešli u drugu. Kada bi osvojili drugo oni bi otišli u treću. Kada bi osvojili ovu, i sve su tako išli. Međutim, oni su imali hrane, imali su vode, imali su oružje. Tako da jedna tvrđava, da bi ponekad dva ili tri, tri dana, neke po deset dana trajalo, znači kako bi bila osvojena. I onda, kao što smo na početku rekli, znači bitka je počela tako što je izašao ovaj tako što je ovaj židob, koji je izazvao, bio Amir Ibn Ekoa, Amir Ibn eko bio na dvojbu. I onda ga je šta? I onda ga je ubio. Pa je tada izašao Ali radijallahu ta'ala koji je pokazao veliku hrabrost. U toj vici je ubio je ovoga židova i kao što se kaže u predaju, wa kanal fethu ala jedaihi. Pa je tako osvojenje i pobjeda bila Ali Ali ta'ala se kaže sallallahu alaihi wa sallam odnosno da sallallahu alaihi wa sallam bio dao zastavu Ebu Bekru radi Allah ta'ala anhu. Pa Ibu Bakr dva puta, dva dana uzastopno, pokušavao pa da osvoji prvu utvrdu, koja se zvala Naim, tako je bilo ima, medžut i mi uspjevo. Znači jedno mjot šo, sa vojskom mi uspje da o svoji tuto. Pa i sutra tako dvr, pa mi uspjevo. Pa i drugi dan, pa i drugi dan, po pa sanih sallalahu wa sallam, je rekao, kaže gadan, kaže po pa sanih sallalahu wa sallam, sutra, la Gadan sutraču kaže dati, la u'tijenna hadih raja ta gadan rajulan. Kajže sutraču, kajže poslannika alihissalatu wassala, ovu zaistavu dati čovjeku, javtahu Allaho ala jadeh. Kajže Allah če dati, da pobeda bude njegovim sabobom, da njegovim rukom. Kajže يحب الله wa rasulahu, الله yuhibu wa rasulahu. voli i poslannika, a i Allah i posanik sallallahu alayhi wa sallam. Vajutni posanik sallallahu alayhi wa sallam nije reko ime. Nije pa koje. Pakaži posluši ljudi to biti. A sutra kada usvanu dan či su požurili posaniku sallallahu alayhi wa sallam se da če oni biti ti. Da če ni prasva posanik sallallahu alayhi wa sallam. Paka su došli posanik sallallahu alayhi wa rekao aina ali ibn abiju talib. Diya alia, sina abu talib pa smunikli ya rasul allah ištaki a'nehi ya allahu pa slaniji je bolestani ima problem u svojim učima bolestani problem u svojim učima fa arsali ilah i pa slaniji sallalahu alaihi wasallam hadi subkhali wa sallal ibn sa'idah sa'idi radiallahu ta'lani pa slaniji sallalahu alaihi wasallam pa slaniji sallalahu alaihi wasallam pa smuka dovali fa طالبي صلى الله عليه وسلم له طلعته ونجوبه اوجه ودعاه له يطوعت الله سبحانه وتعالى ذو سنيفا فبريا كان لم يكن به وجع فيكاج وزربيو كاو دا نكدا نيه بيوبلسن فيكاج الله عنه الله صلى الله عليه وسلم pa mi po sanih sallallahu alaihi wasallam rekao Unfudha ala rislika Hatta tenzila bisahatih Pogledajte, znači ode vidjeti Znači šta je mudrost Islama, šta je cil U samom djihadu Ne nije ratni cil, nije osvajani Nego pogledajte, ode dolaze Predutvrdu, po sanih sallallahu alaihi wasallam Upučuje I daje instrukcijali radi Allah Zbog čega i kako da se bori Priti nije Ako iz osigunu prijabili me čudu Islamu i poslanik sallallahu alejhi ve selle. Pogotovo to su bili židovi ljudi koji su imali znanje o nebeskim knjigama, o vjerima, o, o vjerama o poslanicima, o preznacima poslanika i tako dalje. Pa mu kaže, kaže polako, sve dok ne dođeš, znači do isprednjih. Kaže sum madu anhum ila islam. A pa kaže za timih pozovi islam. Wa akhbirhum bima yajibu alehim min haqillah. Jo Allah Koy الله haqq imi obavesti? Šta je znači obavesti? Znač, znači, po zubi u islam, obavesti, poduči ih, šta imi obavesti? To da kaže poslanih sallalahu alaihi wa sallam, kaže ali, ali radi Allaho الله anhu, fa wallahi li an minar humurin na'am, kaže itakum ya Allahum, poslanih ali, Allah da Allah tvojim sebebom uputi jednog čovjeka bolje ti je nego stado od sebenjih deva. Jednog čovjeka Da Allah dželle uputi tvojim sebebom, kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, bolje ti je ne, nego stado od sebenjih deva. I onaj kao što smo već bili spomeno, onaj od Šali radijallahu ta'ala anhu, i tako je počelo osvajanje, osvajanje Ajbera. I otprilike ono trajalo, ono je trajalo mjeseci, poi rex mu deposeni Kalij Sara, Selasa izašao nakon što je prošao jedan dio jedan dio Muhadrama, a vratio se, vratio se krajem sefara, ili kao što neko kaže početkom rabiju, znači to je mjesec ipo, to je mjesec ipo od prilike da je trajalo osvojenje hajbara i onda je poslanik i onda nakon što ćemo spomenuti posto toga se vratio sala. Međutim, šta se deslo, kako je završlo usvojenje hajbar. Kako su Muslimani usvajali jednu pojednu utvrdu na kraj kada su više došli do zadnje utvrde, onda su pristali na sporazum da sporazuma riješe ovaj događaj s poslanikom sallallahu alayhi pa je to bilo prijedloga. uglavnom na kraj je došlo to da će židovi ostati, da će ostati, znači Muslimani uzmanju tu teritoriju, postaje njihovo, međutim, židovi će ostati tu da rade na toj zemlji, međutim radite radi radi njihove radnje na zemlji, uzet će pola plodova hajbara, a pola plodova ide Muslimanima, a pola plodova ide ide Muslimanima. Znači tako je završena, tako je završena bitka. Na Hajd, kao što je došao Hadis od Buharija od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala, u onda se sada vraćamo na one riječi Abdullah ibn Umama, da ma šib'na, htata fetahna Khaybar. Nismo se, nismo se osvojili, nismo se naeli sve nismo osvojili, sve dok nismo U bitci na Khaybaru je poginulo 18 muslimana i približno 90.000, znači blizu 100, blizu stotinu Židova. Međutim s obzirom da još bilo nekoliko mjesta tu u koji su bili, koji su bili, židovska nasila, posaniki muslimani su također osvojili ta mjesta, to je mjesto jedno ti mjesta je zove Tadak, drugo je zove Baadilu Kura, jedno Tejma i tako da. I onda kao što smo rekli, na kraju mjeseca safara, posanik sallallahu alaihdu wasallam, posanik sallallahu alaihdu wasallam, se vraća u Medina. posanik sallallahu alaihdu wasallam, se vraća u Medina. Normalo, vi jakoboda će se vraći, na knjige Esire, Allahog Vesanika, a.s. i možete više pogledati detalja oko osvojenja ovih utvrda. Ja namjeno nisam tio da ostajemo na tim detaljima, nego kao što inače naša praksa želim više da uzmemo povuka i poruka iz ovog događaja. Iako ćemo spomenuti još neke hadise koje se, se dogodili na Hajbaru. Međutim, spominjajući poruke i povuke ove bitke, draga vraćo, prvu svar koju bih želio da spomenem to je Važnost zikra i važnost dobi. Važnost zikra i važnost dobi. Znači vidimo ovdje šta? Vidimo ovdje kako postane sallallahu aleyhi vseman, kako se kako kada su krenuli u džihad, kada su krenuli u ovu borbu. Da jedna od stvari bila da su spomnjali Allah subhanahu wa ta'ala. A šta je zikr? Znači da čovjek, mimo znači onoga što imamo, znači imamo zikr se namaza 33 puta subhanahu wa puta hamdalah 33 puta dhikr, znači pohvalama, da čovjek uvijek spominja Allaha što više može. Pa tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetovao učenu da ashabu li "Wa yakuna lisanak ratban min dhikri Allahi, ida tu yadhikuruhu yude sashij spominjučava." znači uvijek radiš nešto. Među tim usput možeš spomnješala izgovaraš subhanallah, subhanallah, subhana raznih vidova zikr, alhamdulillah, Allahu ekber, Allah. la haula wala la ilahe illa Allah wahdahu I tako dalje. Izgovaraš Znači što više spominješ Allahu ta'ala to ti je bolje i to te veže za firet. Udaljava od stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. I zato zbog čega ovdje draga vraćen spominjem zikri dob. Zato što čovjek ponekad se nađe u nekoj situaciji, misli da je bitno i kaže, ma hajde, nije sada vrijeme zikra, nije sada vrijeme dobiti, ne moram sada zikriti, ne moram sada dobiti, nije to toliko bitno, bitno je nešto drugo je mnogo bitnije. Pogotovo da kažemo ljudi koji su malo okupirani politiko I da kažemo na neki politički, kroz neki politički islam ne na, na pojave, na dešavanje, kažu, hajde, nije sada bitno toliko, samo trebamo ano. neke druge stvari, neki drugi stvari, neke druge stvari, brine. Međutim, pogledajte ovdje, kreću u ovoj stvari. Poslanih, a.s. dolazi na hajber, dolazi, uči dovu. Znači, od sunneta, to je pohvalu. Međutim, poslanih, s.a.s. uči ovu dovu. Je draga braća. Zikr je i ibadet je osnova za muslimana u svakom vremenu, na svakom mjestu i u svakoj situaciji. Znači, osnovna sad za koju moraš biti vezan, jeste tvoj ibadet, jeste tvoje spominjanje Allah subhanahu wa ta'ala, tvoje doba, tvoje učenje Kur'ana i tako dalje. Da sada ne idemo ovdje našim ruku. i ibadet je taj koji drži čovjeka u vezi sa Allahom subhanahu wa ta'ala i udaljava ga, ga od stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala zabraha. Možete kad je čovjek da lako, kad je nispo je mnogo Allah subhanahu wa ta'ala. Možete čovjek puno više sklon da se šali. Možete kad se čovjek puno šali onda sakat bi glupo, sli priča, budalejštine. Tako da pojne kad, možda rekne neku ustvar, ustvar koje haram. Možete je mnogo neosjeti. Rekne neku ustvar koje haram, možete je mnogo neosjeti. Ušali uvrije di svoj brata muslimana. Pojne kad ljudi na'udhu billahi ta'ala je kufr kufer na vjeru prema Allahu subhanahu wa taala kaže čovjek mašta ibn Allah jalal shanu daw šta ja imam od ibadete šta ja imam od klanja hauz billahi taala da čovjek u riječi su kufer prema Allahu subhanahu wa taala da čovjek kaže šta ja imam Allah jalal shanu daw čovjek musliman čovjek klanja međutim u šali ili da kaže mu neko ljuti ili nećemu znači kada nije blizak ka Allahu subhanahu wa taala kada nije u ko stanju kojstanje zikra stanje dobi znači čovjek neki takve riječi Draga, braću, čovjek treba što više da spomni Allah subhanahu wa ta'ala. Kada god može da iskoristi priluku. Ide u jamiju prema ramazku, ide prema drsu, nema šta, ideš pješke, spomni Allah subhanahu wa ta'ala, voziš sotu, nemaš šta, ne slušaš Kur'an, spomni Allah subhanahu wa ta'ala. Odgajaj svoju dušu, odgajaj svoju dušu na Druga, draga, braću, stvar, druga stvar koju ćemo vidjeti iz rivajta koji je došla u muslimu, od omara ta'ala anhu, st Nismo ispomenuli, a to je druga stvar draga vraću, opasnost, opasnost funkcija, opasnost položaja, opasnost i veličina, znači velika odgovornost toga da budeš na nekom mjestu gdje si odgovoran za neke stvari. Pa tako na hadis, kada je posljednik srlalalao Ali Musimljim rekao, sutra ću dati zastav, znači pašte da neko ima zastav, da je vođe, to je funkcija, to je odgovornost. Kaže, sutra ću dati zastavu čovjeku koji voli Allah i poslalika, voli i njega, Allah i njegov poslalika. Pa kaže, Omer radijallahu ta'la'anu, kaže, kada sam čuo to, ma temennajtu l'imarata illa hina idin. Kaže, nisam poželio vlast, nisa poželio funkciju, kaže, Omer radijallahu ta'la'anu, osim tog trenutka. Kaže, Omer radijallahu ta'la'anu, a ja kaže, nisam poželio neku omjestu, neku funkciju, osim tog trenutka. Ali opet, zbog čega... Zato što je poslanik sallallahu a.s.v. rekao, čovjek koji bude na toj funkciji, koji bude na tom mjestu, voli Allah i voli postanika i njega voli Allah i njegov poslanik. Pa kaže, ome, ali nisam poželio. Znači, ome radi Allah ta'la a.s.v., to je bio, tako, tako su bile duša sahaba, ove najbolje generacije, da nisu težile, da nisu želele, da njihove duše nisu tražile funkcije. Međutim danas ljudi, samo daj, daj Bogu funkciju. Znači, čovjek vidi i sebe, on da njemu to mjesto pripadao. Da on mora da bude to, da mora da... Čak ljudi da Allah sa sačuva. Koji govore o Allahu, o Jalašanu u vjeri. Koji govore o Davi. Koji govore o sunnetu posanika alaihissalatu sallam. Nekad vidiš iz njihovih govora, iz njihove prakse, da on želi da bude taj koji se pita. Da on bude taj koji se pita da se njegova riječ sluša. Mađutim, ashabi, Allaho posanika alaihissalatu sallam, draga vraću, su bili ljudi koji su bili daleko od toga. Pogledajte, samo s ovom trenutku kažem, samo je u tom trenutku poželio to, a to je bilo kada kada je poslanik Harim salatu s. rekao da će na tom mjestu biti čovjek koji voli Allah i poslanika i njegov voli Allah i njegov poslanika. Međutim, ova stvar je usko vezana samom prvom stvar, a to da čovjek koji je uzikro, koji je u dobi, koji se tu drži pff, prakse poslanika s Alallahuoman, taj čovjek neće želiti vlast. taj čovjek neće želiti funkcije. Međutim, čovjek kada se udalji od toga, čovjek kada se udalji od toga, onda će biti od oni koji žele fricije, koji žele vlastiti itede Draga vraćam, također iz ovog donađa vidina da narod da ljudi, da zajednici, na koji se Allah dala šalom nasrdio, da na njima ništa ne koriste utvrde, njima ništa ne koriste utvrde, niti do nalučka moć je do nalučki položaj. Pogledajte, Židovi koji, narod na koji se Allah Đalešanu nasrtio, narod koji je proklet radi toga što su poslanike ugonili u laž, što su poslanike ubijali, što su... Pogledajte ovdje, i na samom Hajbaru, taj događaj nismo spomenuli, kako ne bi otešli naše roku. Šta se poslaniku ali sada, to je sada, na Hajbaru? Ko zna šta se poslaniku Alihi sada, to je su na Hajbaru? Otrovali, poslanik ali salat, poslanik ali salat salam su otrovali na hajbar. Donijeli smo odcu koja je bila otvorala. Pa kad su fačeni kasnije, poslanik ali salatu asalam, što ste? Rekao što ste to radni, oni su rekli, pa ako si poslanik nećete naškoditi. Ako si poslanik nećete naškoditi, međutim ako ni poslanik onda ćeš, onda ćeš umrijeti, onda ćeš umrijeti. Međutim, ona poduži hadiju u kojem je poslanik ali salatu salam govori, dobro šta će biti s vama između ostalog se kaže, šta će biti sam? Pa kažu, bit ćemo malo uvatri, pa ćete nas onda kaže vi, zamijenti. Mi gori ćemo vi malo uvatri. Pa što da vi, kod dođe muslimani, umi su nas, umjesto nas da gori. Pajem poslanih sallalatu wasallam rekao, lažete. Pajem poslanih sallalatu wasallam rekao, lažete. Dakle, draga braču, Znači narod koliko god živi u nekim utvrdama, nekim zgradama, u nekoj da kaže, moči dunjalučku. Ne može da bude siguran. Od Allahove djelašanom kasne. Tako čovjek. Kao pojedinac. Na koliko god on bio položaj. Koliko god bio imao imetka, Žene. Ne. Pa je čovjek koji kranja pet vakata maza. Allah djelašanom dao ima posu. Allah djelašanom dao ima auto. Allah djelašanom dao neki ugled. Mislite da li da je ta stvar. Što ima imetka, Što ima djece. zamislite da je to nešto što ga može sačuvati. Od Allahove djelašanom kazne, Znači, ne može tu biti nešto što ćete sačuvati od Allahom kazni. Ako činiš haram, da se ne zna na kakvom polažaju tebe slijedi, kazna za taj tvoje haram, pa makar bio jedan haram, pa makar bio jedan haram, Allah jesu, šaru, te može kazniti radi njega. I zato musliman uvijek razmišlja o svom grijevom. Razmišlja gdje ide njegov pogled, što govori njegov jezik, što slušaju njegove uši, što rade njegove ruke, kod idu njegove noge, i tako da je. I zato, dra od povuka i poruka. Od posebnih povuka i poruka. Zadnje dvije povuke i poruke iz ovog događaja. Prva odnosno prezadnja je haram i metak. Je opasnost haram i metka. Draga braćo, u ovom događaju, u na Haibaru, sad dvije se jedan događaj koji je zabiljeno že ima Muharim. U Somsahih hudebu horira radjella po sanih ali salatu wasalam ima jednog mladića koji se zove Bida'an. Koji mi je bio poput sluge roba. I koji je preselio u tom događaju. Bio je musliman. I kada je preselio, došli su ljudi po sanih ali salatu wasalam i počeli su govoriti haní'an lehu l'jannad. Lijep mu jannad bio. Blago njemu, u jannadu. Lijep mu jannad bio. يا الله صلى الله عليه وسلم وعليكم كل لي ني اون جانيتو باراكا والله نفسي بيده ان شمل التي أخذها يوم خيبر من المقاسمه كاجتكم يا الله جل شان وتكمي اونوغا وتشيو يروسي مويا دوشا وانا يوزو ندان هايبره اسلاتنوك بلينا لم تصبها المقاسب لينوش تو سراتني بين بوديليو لَتَشْتَعِلُوا عَلَيْهِ نَارًا سَجْدَا نَنْجِمُ غَرِي Ona odjeća. Ono što je uzo od odjeće. Jer propis je da se ne smije ništa uzmati iz ratnog klijena dok imam ne podijeli. I kaže ovo dijelimo na toliko i toliko dijelova, ovima toliko dijelova. Prije toga sve što se uzme je haram. Prije toga sve što se uzme je haram. Osim da čovjek uzme nešto da pojede. Nađe jabuku, nađe nešto da pojede, to je izuzeto. Međutim da košo ili u djemper, to haram. Salli, sallallahu alihi wa sallam kaže, da ono što je uzo, na nej spravo način, na haram način, lete šta'ilu alaihi naara. Kaže, sada na njemu gori. Sada na njemu gori u jahannam. Sada na njemu gori u jahannam. Zatim također izabili o žima od abdullah, na Amra, drugi hadi za čovjeka, koji se zao kirkire, kirkire. Da poslanije sallallahu alaihi wasallam era ko je u nahr. Bit će se stobili ljudi koji izbili u stran. Bit će poslanik sallallahu alajhi wasallam, poslanik alayhi salatu wassalamu era ko je u nahr. On sada u Fa zahabu yanzuruna ilayhi, fasu ashabi atsh. Davidi. Bogore vid nešto, ne znam zbog čega. Kaže da vađe du alayhi aba'atan ghalaha. Fasunaji munashli, isto odjeću aba'i, znači kao jedan ogrtać koji na isti način kao prethodni uzmo iz ratnog pljena. Draga vreću, šta ovdje možemo primijetiti? Draga vreću, šta ovdje možemo primijetiti? Možemo primijetiti da sto bili ljudi koji su bili s sallallahu alaihi A onaj koji su poslanikom sallallahu alaihi wa oni on šta? Oni ashab. Međutim, taj, odnosno ti ashabi su se borili s poslanikom sallallahu alaihi wa sallam posaniku sallallahu alayhi wa sallam bilu jihadu. Za da ti Allah jala šanu da tu počast, da budiš na a mjestu da budiš u jihadu, sallahu i posaniku sallallahu alayhi wa sallam. Allah jala šanu je nije počastio, ma jutim, sa kjot govara za svoje djela. I pogledajte odi posaniku sallallahu alayhi wa sallam, kare je u njeru, oni u jihannem skoj batri. Pa kakom da čolek, ko je nije blizu te da ređe draga brače, koji niti je ashab, niti je bio u džihadu, niti je petar ne bacio. Može da ima nekog harama u svom imetku, a da bude siguran od Allahove. Kako čovjek koji ne daje zekata, može da bude siguran od Allahove. Traga vraću, ima nebu davu i zabiljužu sunanu. Došla žena Allahom po saniku, alihi salatu salam, sa divojcom. بصانيك عليه الصلاه والسلام فيديو داركيت في سلا وبصانيك صلى الله عليه وسلم وعليكم وجاني اتوز اتوز كينه هذا ذل دايش زكي عندناو وجاني لك انا دايش باش قالو بصانيك صلى الله عليه وسلم اي يسركي من النع كجبلتي والله التي الله 2 3 نبداو نته لا وزكي حتى Kaže, bili volaj da je na budu dvije naroklice. Od dva, tri. Draga braću, svaki haram i metak spada podobo. Čovjek na ovaj način zarađuje. Čovjek na ovaj način zarađuje. Na ovakav način zarađuje. Ne daje zekat. Krade. Vara. Jada možda ne krade vara. Međutim, ne vodi računa. Da li je to po i ispravno. Da li je ispravno i tako dalje. Draga braću, čovjek se mora bojati. Allah subhanahu wa ta'ala. Kada upita bi metak. I zato pogledajte, pogledajte Jedinstvena. Kakova je vjera jedna? S sallallahu alaihi wa sallam se bio. Postanikom alaihi wa sallam se borio. Međutim, na najispravan način sticu svojim imovinu. Uvapri na, oni uvatri. Međutim, danas, danas je ovdje kod nas kod je postao trend ljudi, ono, kriminalici, ono, dođe nekad u džamiju, klanja. Na čisto kod je na jedan posto trend ljudi kaže Allaho kvaru da mašava klanja. Dobro, hamna klanja. Znači, to što on klanja mašava. Međutim, njemu je prioritet da on ostavi svoje haram. Da mu se kaže to je haram i da on ostavi svoje haram. A ne to što ste gledali ovih dana po televiziji. Ovo, ljudi muslimani dođu u prve safave, pa govore kako bi silovali čerku ovome, kako bi ovo radio, ovdje var ovoga, ovdje reketar ovoga, a vama musliman, Allah, iper kaže, ja sam u musliman. I vide i muslimani, kaže, Allah, kaže, muslimana, vidi i došli oni su, kaže, pravi. I naj čovjek išao. Hađija, kaže, on je hađija, a vama ima svoje tombole, ima svoje ovo, ima svoje od da Allah je sačuva. Traga braću, i metak u islamu na velikom mjestu. I zato da čovjek očesti svoj metak od harama, je jedna glavna i osnovna stvar. I to je nešto što ljudima uvijek treba govoriti. Traga braću, to je jedinstvo, to je cjelina islama. Znači ne možeš ovdje biti musliman, ovdje nećeš biti musliman. Znači, suština pravla u Islama je potpuna predanost Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Draga, vraću, zadnja stvar o kojoj moramo razmisliti. Neću reći koju ćemo spomenuti, nego moramo i razmisliti. I molite Allahu Subhanahu Wa Ta'ala da tu osobinu kod sebe budemo imali. Draga, broću, to je hrabrost. To je hrabrost, hrabrost koja je u srcu nisu svi ashabi Allahom ali su nikad bili ko od brda odvaljeni što mi kažemo nisu išli u taratane, su išli ovo međutim imali su hrabre srce zato čovjek ako ima hrabro srce, sve drugo je lahko međutim ako nema hrabro srce, ništa drugomu ne koristi međutim kako se dolazi do te hrabrosti Trega braće do te hrabrosti hrabrost koja koristi, pasite, hrabrost koja koristi kod Allaha subhanahu wa ta'ala jer imam drugi hrab, vlasti hrab hrabrost do radi ljudi. E tako i bit će na Hajbaru. Da bio je Buhari, bio čovjek, bio hrabar. Kažu nije ni jednog židova ostavio kad je bilo bitka, a da nije išao za njim. Kad se drugi ok, jedan išao za za židovima. Pa je presalio. Pa su io i rekli Allah ki i Rasuliku, a je nek poslanik, ale salatun alejkum. Odnosao nika vatri. Oni su sam nika vatri. Zbog čega oni su sam nika vatri? Padakuje bio presuda, kaže ja svedok. Kaže bio je radnje pa je, kaže, stavio svoju sablju na zemlju i stavio sebe na sablju i probio se. Izvršio sam ubijestu. Pa je tada, po sanih kareh, salatu sam nekoj, buhurere, buhurere, idi i objelodani, reci ljudima da u džennet neće ući osvim mu'min, osvim mu'minska duša. Wa inna Allahe la yueyudu hadir din bi rađul fađar. I da Allah ovu vjeru pomoći pa makar sa grišniku. Kao što je taj čovjek koji je bio grešnik. Ali Allah šal, je pomogao sa njim ovu Međutim, ta hrabrost je bila hrabrost, ali nije, nije to prava hrabrost. Hrabrost sa kojom dođe iman. Je hrabrost sa kojom se, do... u čije srce uđe iman. I povede se za zahadima Allahovu, koji su bili hrabrost, i vidi njihovu hrabrost, i nauči iz njihove hrabrosti, to je, draga breću, hajri i na dunjaluku, i na hiratu. Pa smo vidjeli hrabrost ali je radijallahu ta'ala, ali Međutim, događaj koji vam želimo ovdje spomenuti je događa jednoga ashaave čije se ime ne zna. Čije se ime ne zna. Međutim, kakve, kakve je koristi, odnosno šteti li to nešto što se nje, ne zna njegovo ime, ako je ni Allah subhanahu wa ta'ala na velikoj da ređe. Kakve je štete u tome što neko ne zna možda imena neki ljudi i šta su neki ljudi radni, međutim, on su kod Allah subhanahu wa ta'ala pa je tako zabili už imam Nesai od Shaddai ibn Hadija, hadijskoj verodostoje, da je došlo čovjek, iz plamena, iz pustinje, Allahovu poslaliku sallalahu alaihi wasallam i primio islam. Vahadiju zobra poslušajte. Došlo je poslaliku sallalahu alaihi wasallam i primio pred poslaliku sallalahu alaihi wasallam islam. I reko Allahovu poslalike, došlo sam i učinio sam hijjru radi tebe. sam i učinio sam hijjru radi normal. Poslanih Aliih, salatu wasalam, i ishabi su ga šta? primali. Pa kada je završila bitka, u stvari kada je završila jedna od bitki, jedan dio bitke je na na Hajbaru, kada, kako se je raspodijelio prijen, jedan dio je bio za tog čovjeka koji je primio islam. Pa poslanih Aliih, salatu, ali, salatu wasalam, je rekao jednom od ashaba, odnesite mu ovo. Poslanih Aliih, salatu wasalam, je rekao jednom od ashaba, odnesite mu ovo. I uvalj Juvan od i kadom isatim došao, govoriko šta je uvo? Ži to je ratni plin. Ratni plin, ratni plin. to. je to, kada Allaho poslanih, sallalahu alaihi wa sallam. Reku Allaho, Allaho poslaniči šta je uvo? To to je ratni plin. U kaj je ala ashaab, itta ja nisam povjerovao u tebe. I te počelo slijeti radi ovoga. Wa innama ittaba'tuke an urma'ha huna. Fa uqtala wa adhula l'janna. Kaže Allaho postane niče. Ja se te počelo slijeti kako bi mestrila ovdje pogodila. I pokazala na svoj vrat. Kako bi mestrila ovdje pogodila i kako bi postao šehid na Allahovom Putu, i tako ušao u džemnet. Draga braćom, pojmanje šihadjata u je šta? Draga braćom, nije u islamu pojmanje šihadjata neki fanatizam. nudi idu u smrt. Ljudi ginu. Jer u sunnatu, u vjerodovstvojim hadisma u Bukhari i muslimu je došlo toliko hadisa u kojima se govori da je poželjeno da svaki musliman priželkuje da bude šeht Allah. To nijedan musliman. Da rekažem kažem može da negira. Od toliko Hadisa u kojima se govori da čovjek ako ne može da ratuje, da priželjkuje da bude, da bude šehid. Međutim, što znači taj šehadet? Nije to kada čovjek spuca crnjak, ima neki problem, ovaj s vam ubije, a ovaj vam ode i baci se, ono, da ga neko ubije. Nije draga, braću, to. Šehadet u islamu je šta? Da najviše daš na ovom dunjaluku što se može dati, a to je svoj život za Allahu, da je dar za Allahu, da je daš I draga braću, zato nije, zato nije šehadet samo da čovjek pogine na bojnom polju. Nego je šehadet isto tako da nepravednom vladaru kaže šeć istinu u, u lice, ko što je došlo u hadisama poslanika sallallahu sallam. Da je to šehadet, da kažeš nepraved, ili da je to najbolji vidova ova šehadeta, da nepravednom vladaru kažeš istinu od njemu u lice. Znači radi društva, radi zajednice, da se toliko žrtvuješ za islam, za muslimane, pa makar svoj život da daš. Odnosno najvrijednije što možeš dati. I to je, draga braćo, poimanje šehadeta. Da svoj život, svoj metak dadneš radi ove vjere. Jer muslimani su toliko predani svojoj vjeri, da i svoje živote, i svoje metke, da ništa, ne žale, da ništa ne žale kada je u pitanju ova vjera. I došlo je i rekao, Allah upozna nisam ne toga slijedio. Nego sam te slijedio, kako bi dao svoj život na Allahovom putu. Pa mi po sallallahu alaihi wa sallam rekao, in ta sduku Allahe, min Ako si iskren, ako si iskren u tome što kažeš, Allah će ti to da. Ako si iskren, ako istinu govoriš, Alla ćete to dati. I te draga reći, to je pravno na dnju alu. Sve što čovjek iskreno hoće, Alla žalšanom mu dati, ako iskreno hoće. Ko, ko hoće za dunjalukom? Ko teži za Dunjalukom, Alla i će mu dati. I zato ako vidite čovjeka nekada, da je ono po navodnicima bio dobar, bio musliman, pa odjednom se prohelačio, na mojem da je to došlo u sekundi, vas da je on negdje u svom srcu krio želju zatim haramom. Vas da je on imao te, težnije prema tome. I zato kad su došli jednome, učenjaku, Chuleid koji je bio pobožnjak. Načini koji ljudi pozivano, znaš, odricanje od mjalo, i tako dalje. znači, su učenike na tom od I došli mu rekli: "Ej, Šejh, znaš da jedan tvoj tajita ta učenik postao kadija. Prihvatio se da bude u državnoj funkciji da bude kadija." Kaže: "Subhana kako to da uče bio taki?" Kaže Chuleid: "Ne, ne, nije to tako." Kaže: "Važ da je u njegovom srcu ležala ljubav prema vlasti." I sad, zato je samo došao u trenutak kada je to prihvatio. I zato čovjek Znači, takav čovjek uvijek u njegovom srcu je ležao ljubav, skronos, skronos prema toj stvari ko Allah je lešanuje, ko Allah je lešanuje učiti, ko s druge strane nešto istinski, iskreno želi, Allah je lešanuje učin polatvoda, Allah je lešanuje samo neka bude iskren. Pa mi je po sanih a.s.l. rekao intasdokullaha jazdubke. Ako s istinu rekao, Allah je lešanuje, če da da se to obisti. Pa kaže, bio jedan pogod, pa su došli svojim ashabima došli su sa njim ga je tečno ubino pogodila je bio pokazivo svojim svojim psto ne pokazivo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pa poslaniku sallallahu alejhi ve sellem rekao sadaqa allah fa sadaqahu iskren bio prema allahu pa allah dao da se to obesti sadaqa allah bio iskren istini i sinonljubli utoisare pa Allah dželal ve šan utoga. Pa ga sallallahu mega risposti, usami. i sallallahu alejhi ve sellem i klanja što su zapantili sallallahu alejhi ve Allahu poslan sallallahu alejhi ve sellem rekao: Innu kharaja muhajiran fī Allahu Allaho, dragi, oni je izšao kao muhajir na tvom putu. Wa māta šahīdam. I praselyo kao šahīd. Wa ana šahīdun ala zālitu. A ja sam svijduk tome. A sanih sallālāhu nisana kaži. A ja sam svijduk tome. Koga te drago Što znači iskrenost, iskrenost, iskrenost, što znači hrabrost. I nislimat zna, da je smrt nešto što svakome dolazi. Smrt je nešto što ti gleda u oči. Što kažu neki, smrt se smiješi, vazna. Smrt je nešto što, ti, što te gleda uvijek u oči. zato čovjek treba da to prihvati kao nešto što je normalno. I smije to, nesme neka stvar, djalučka, imetak, ovo ono. Da odgrati čovjeka. Da odgrati čovjek kao toga da traži blizinu. Kod Allaha subhanahu wa ta ta'ala. زت وعبد الله عليه دل عزاز ذلك اسلامي كليه <تصفيق> دكتور شريعي наук دكتور اصول فقه يقول الموت واحد فليكن في الله سمرتي هي 1 الموت واحد في سبيل الله الله سبحانه وتعالى طول الله سبحانه وتعالى انا اسمي هي da nas učini odnih, koji su razumili, povke, poruke iz ovog događaja, koji smo spomenili, molimo ga Allah, molimo ga subhanahu ta'ala, da nam podari izravlja, da nam podari vremena, da se da li družimo sa životom Allahum posanika, sallallahu alaihi wasallim. A qulu u kawli hada, wa astagfirulloha li varaka. Samo se jedno, nekominu, draga breću da znate, da sutra dan, ara a da je pohval, ono me je nije na hajju, da ta je dan posti. Znači, pohvalno je da taj dan posti i postanih sallallahu alaihi wa sallam kaže da po znana anafata, inni ahtasibu ala Allah, kaže ja smate postanih sallallahu alaihi kaže nadam se da će oprostiti godinu prijašnu i godinu ba'dahu, znači godina koja dolazi post. Znači, da post tog dana da, da priše igrije prijašnje i godine godine koja dolazi. Normal misli se, kao što smo više pute ukazali na malih, i je za velike grije potrebna Toba. Znači sutra je pohvalno da, posti, da postite, znači da čovjek posadno bude ubarat i zato, draga braća, iskoriste u zikru, iskoriste u dobi. Molite Allah subhanahu wa ta'ala da molimo Allah djelašanu jedni za drugi, da ga molimo da nam podari iman, da učusti naš iman, da nam da, da izdržimo na pravom putu i tako da. Tvarno.